Book 2 54 54 54 التسوق Einkaufen Einkaufen اريد ان اشتري هدية. Ich möchte ein Geschenk kaufen Ich möchte ein Geschenk kaufen. Aber nichts allzu teures. Aber nichts allzu teures. Vielleicht eine Handtasche. Vielleicht eine Handtasche? Welche Farbe möchten Sie? welche farbe möchten sie as schwarz braun oder weiß schwarz braun oder weiß ka aus eine große oder eine kleine eine große oder eine kleine Darf ich diese mal sehen? Darf ich diese mal sehen? Ist die aus Leder? Ist die aus Leder? Oder ist die aus Kunststoff? Oder ist die aus Kunststoff? aus Leder natürlich Aus Leder natürlich Das ist eine besonders gute Qualität Das ist eine besonders gute Qualität Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert. Diese gefällt mir. Die gefällt mir. Die nehme ich. Die nehme ich. Kann ich die eventuell umtauschen? kann ich die eventuell umtauschen selbstverständlich selbstverständlich wir packen sie als geschenk ein wir packen sie als geschenk ein dort drüben ist die kasse Dort drüben ist die Kasse.